Betusgruppen presenterar Eternal Lies en kampanj för Trail of Cthulhu av Will Hinmarch och Jeff Tidball tillsammans med Jeremy Keller utgiven av Pelgrane Press Hej! På grund av tekniska problem har det försvunnit ett avsnitt. Så när vi återkommer till vårt äventyr befinner sig våra vänner redan i Afrika. Här kommer en Gott summering av det saknade avsnittet. Efter att ha klarat av munnen på Malta tar gruppen en båt till Aten och beger sig till Sicilien för att koppla av och vila upp sig inför uppdragets nästa etapp. De lämnar Palermo efter en vecka och seglar mot Aten för att därefter ta en båt mot Röda Havet. Den 20 juni kommer de fram till Massawa i Eritrea, ett land i full mobilisering. De bokar två nätter på Hotel Internationale och får reda på att Bartolo Akuna lämnade Massaua två veckor tidigare tillsammans med ett infanteriregimentet på väg mot Adwa. Regementet ska ha slagit läge där och gruppen arrangerar transport till Adwa. Naturligtvis så var avsnittet fullt av konstigheter, vurst, höga knän och en upprörd Giacomo. Men nu, vidare till våra irfäder. Jag, jag kommer knappt ihåg vad Extra fett. Vi, vi är i Afrika, vi skulle ännu längre in i Afrika nu och leta rätt på en snubbe. Vi var i Afrika, ja det var ja, vi. Kom, vi hade kommit fram till Afrika. Eritrea. Eritrea! <här> <här> Obelkaravan! Vi skulle in och, och prata med en gubbe. Han, han, han var ju med på den eh, expeditionen som var innan. Så. I R3, där, Ja precis. kan jag säga. Vad var det den skulle göra? du var alla nog då. försvann ju. Var, de försvann de ja, eller var de? Ja, ja han, Ja precis, han var på universitet. Det var ju med på den expeditionen och sen försvann han. Och, och, och, och det är alldeles så Jag Ja just det, för någon annan hade hans rum och... Nej. Ja precis, ja, jo. Ja. Men, men, eh... men de ville ju inte dö för att han, för de fick ju pengar för honom. Ja, just det. Ja. Och det var ingen som hade visste vad som hade hänt egentligen, han var bara väck. Ja, ja. Han, helt väck. Så de är egentligen bara borta, vi vet ingenting. Det kan vara en, en pyramid Vad mm. ja. gör vi här? Ja, men, det är väldigt bra Om vi inte vet något. Egentligen, egentligen var vi på en genomresa på väg till Bangkok mm. och stannade till här. Aha. Eftersom vi hade någon sorts ledtråd i, typ. Mm. Sen fick vi reda på att den här Ayers expedition gick mot Dolal i Etiopien. ska vi se. Och att en Bartholom lakun som ledde utgrävningen som Ayers skulle till hade nyligen rest igenom staden och stannade på samma hotell som, som vi. Ja, det var ett par veckor sedan. Uh, du, du, du, du. De lämnade visst med in, uh, infanteriregement sydväst till Etiopien. Uh, Jag såg det här, det är ju... Bara, du tar den. Här, den! Och vi fick reda på att det var en division som slagit läger utanför Adwa och väntade på... Uh, supplies. Uh, och att vi kunde ta lastbil dit. Okay, ja. ni fick, eh, jag bara fylla på lite, För det är i stort sett rätt. När ni, under, när ni var i Los Angeles eh, och undersökte de här eh, händelserna 24, eh, så undersökte ni bland annat George Ayers som jobbade på universitetet. Och eh, när ni gjorde det så snubbade ni över namnet eh, Bartolo Akuna, eh, som ledde en expedition i Etiopien som George Ayers sökte och fick tillstånd att åka och delta i. Vart och då, sen ingen hörde av honom mer. Detta var då strax innan den här stora katastrofen, där en massa kultister och så mm. eh, Och eh, Ni visste också att han hade George Ayers resehandlingar, att han skulle gå i land i. Masua. Masawa, den är då också och Sen när ni ja ni ring på samma hotell och så ni, ni tänkte åka vidare till Bangkok, gå en båt om två dagar, och då är det den 20 juni. Men så fick ni nog nos som den här Batola att han har synts på det här hotellet. Jag tror det var Salven som pressade fram någon cop eller militär mm -hmm. att man kunde få en gratis uh, åka med det? Det är den här. Black and Jokko har skrivit. Ja, Jackman kanske då. Då har du ju italienare, va? Ja, det har du ju. Det är ju en ny krigszon. Den italienska armén håller på att. Uh, ja, de krigar mot ett ljudskrattret annars. Så ni reser mot vapen, kan man säga. Hej! Och eh, Akuna ska då vara tillsammans med en infanteribataljon som har slagit läge i infanteriregementet. Som har slagit läge utanför staden, du har. Och, och det var ni som fick åka med? Och ni fick nog åka med, militärlastbilen. Och det kommer att komma fram på kvällen den 20:00, så jag tror att det har skrivit, så Jag misstänker att ni bestämmer att ni skulle göra det. Ja, alltså. Vi lyfter nu lite allmänna ja. Ställer den in. Nej nej nej nej så det Ska Super Ja. det är en Bra. händelse. Så det vi tänker visa. göra är förstås så och, och se om man vet vad den här pressa honom på det värsta utrustningen. I Det Pressa hans Ja. Pressa hans utrosen. Som Samfingersom. <fick jag> <här> ja. Ja. jag en valla. Ja. Like. Ja. Har hon sitt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha det är som Indiana Jones när du kom in där. <hör> <hör> uh, ja men ni kommer fram till det här. Ett stort segmentet som har stått i lär. Så man stannar där och säger ja får ni kliva av. Tack för skjutsen. <hör> Oj gud, vad ställa ben jag har. Någon får väl stolpa av det Nej, men, men, kan. Vi måste försöka få... Kan vi komma hem nån i eller ikväll eller nåt också? Om du får tag igen. Kan jag koka den? Jag går tillbaka någon, tillbaka kort porten. Ja, det går ju bilar, så det går. Ja. Gå Nej är problem. Löser vi. <coughs> vad bra! <coughs> fixar. Ja. Mm. Det är fixat. Ja. Jag ska väl inte snå en bil från militären, vad var det värsta nu Jo. Ja. Jag har inte uppfattat de <laughs> Italy, yeah, the, the the the locals. Locals. I thought upsetting the locals was what, what we did. <laughs> yeah. Every single city we visit. <laughs> we try not to, and then we still. And then there's fire. That's the thing. And fire, fire and, is, and food. It's, but it's, but it's, collides, bacon, all the way. <laughs> another nice stuff. Mm. Oh. Uh, yeah, no, but we have to try to find that barcolo and tuna. Yeah, I can buy. Uh, Ja, men just sett till det här personen han bor en äh, ak akademiker och äh, var det antropolog, antiarkeolog. Ja, äh, lärd. Borde sticka ut i äh, är mer är mer rekommenderat tycker man. Just det är på att han har en atlas <laughs> med sig det Han är liten haft det är inte så forskare. Happy scientist. life. En är Det är en du vill använda. ansvar. Ja, har det nu. som säger ja. En Danlig, en grindig spanska akademiken. Där Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Let's go that way! <laughs> du också! Ja, jag kan stanska! Det tar en stund att navigera fram, men i stund så får du en väldigt tydlig grej oh, no. till fjälletältet där. Okej. Okay. Är det ingen på tältet? Behöver han att spola i toaletten där <laughs> inne? Potent du. rich, Har lås för på Det är en pimpa Det är försöker stjäla. Ja precis. Heta ni ögat. Stellan sitter för sig. Nej, vi är. Nej, liksom sådär så är ju vi vill ju ett helt Ja, vad är det? Hör du på italiensk-spanska. Uh, om jag har tid ska vi vilja prata, eh, prata lite. Vi har lite frågor till er. Ja, vem är ni då? Det är en grupp som beter efter George Ayers. Mm, jag går runt tältet. Uh, George Ayers? Ja. Behöver du... <rots> och andelen tror att det uh, kanske har bekantat honom i något tillfälle. Uh, det rör och uh, han till Duken öppnas så det står en en middelålders spansk man i kacki dräkt. Uh, han verkar svettig och trött och lite full. Han är en kulla att. Det är en namn jag inte har hört på länge. Men visst, kom in. Alla upptagen i Fuck. Ja, Jakob kommer bli bra. Ja, de andra står utanför de 100 utsyssel. Kommer in i en 10 meters hög pelarsal på en livstid. Mm. <laughs> <laughs> det är ju en det. Ja, it's a hotel. Ja, Ja. Ja, hotel är ju en pjäs. Hans tält är ju jag är spartansk. Så, inte så väl ordnat men inte så mycket grejer. Man har knappt packat det upp. Ett spartanskt ryttärtält, vad skulle jag kunna gjort? <laughs> Ja, kan äh... vi andra lyssna inte ut för att spelar Ja, det är ju Vi kan nog lyssna i ett tält. Står ja, med. men vi kan ju språket så det kan inte spelar ja, och... Vi kan lyssna, jag kan jag lyssna i dansk italienska. Står där med ett glas av tält. Föta ja, på spanska som så... sorg. Jag kan inte spanska. Men det kan ditt och vi. Det kan ditt fler kan spanska så det kanske är bättre om. Uh... Nej men Victor Larch. Jag är på baksidan för, för jag tänkte att för han försökte fly utan att han håller. <laughs> Spränger allt in mer. Dessutom brukar Victor Larch ha mer av en silvertunga. Haha. <laughs> jag är bara på att betala. Han, han, jag, jag lyssnar igenom avsnitt nummer fem. <laughs> <laughs> ja. Han är nog ändå gladare, gladare för att prata trekspråk också. Ja, ja, ja men jag kan väl då. Ja, så... vad fan är en till? God <laughs> goddag, min god vän! Ola. Ja, goddag. Hola! <laughs> Hola! Senior! Hola, senior! Jaha, vad är det här nu då? för jävla göka som springer omkring här och frågar saker om George Eiers? Ja, eh, precis vad vi är. Vi tränker göka. co oh. eh. oh, oh. Jag översätter ju, jag är på franska. Vad vill du veta? Vad letar du egentligen efter honom? va? Eller rättare sagt den expeditionen han är upp på. Nej, men den expeditionen lättades ju av den här. Ja, jag att du vet att du var mer efter Ayers. Ja, vad blev då av honom? Vad blev då av Ayers? Det är det du vill veta. Det blev av Ailes? Ja. Vet inte. När såg du honom sist? Ja, det var 1924. Mm. Eh, 24. 24? Ja. Kan du berätta om omständigheterna när du såg honom sist? Eh, ja, han... ...reste... Eh, Och Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? fall. Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? tillbaka till Varför? utgrävningsplatsen, och det gjorde det inte jag, efter vulkanutbrottet. Sen har jag inte sett honom. När var det här? för mig. 24. Jag tänkte inte precis det, det säger inte jag inte. Jag kan inte språket. Vulkanutbrott, vi kände vi till det innan. Nej. Kände vi till ett vulkanutbrott? Nej. Vulkanutbrott? Det är ingen som har sagt någonting om en vulkanutbrott. Ja, no, please do. Vi <laughs> höll på med en uh, utgrävning i Dalloll. Uh, jag blev kontaktad av uh, George Reyes. Uh, om finansiering och... Uh, han hjälpte mig mycket med att säkra finansiering för det här projektet. Och hans gode vän, uh, Rechi... Mm. Ja, Varga? Ja, Rechi Varga betalade typ... Uh, ja, Nära nog hela expeditionens eh, omkostnader. Okej. Okay. Eh, och vi. Eh, ja, jag vet inte. Det var, en, det var en expedition som kantades av problem. Som till exempel. Ja, logistiska problem. Bland annat. Eh, det gick bra fram till vi hittade själva Rina där. Eh, det vi skulle göra var Men sen började problemen? Ja, arbetarna började ha andra tankar och järnvägsnätet blev opolitligt och det kom banditer och förstörde viktig utrustning. och Djur som betedde sig konstigt? Jag då dem till minnes. Vi pratade de här anställena om att det var hemsökt eller någonting så en stil? Ja, det var normal, lokal, vid och så vidare. Så jag ska säga att nu ljög jag faktiskt när jag sa för att det kommer till nu. Mm. Okej. Okay. Vi höll på det till 1926. Innan vi kom in i det inre komplexet. Inre komplexet? Ja. Eh, var det alltså en det enskild byggnad ni grävde ut, eller var det flera byggnader? Eh, ja, det var... Om man ska från början, kanske. Ja, tack. Tycker ni tar halsen och ser att det står en... Eh, ja, nu känner jag mig. Ja, den ska, är nästan tom, ja. ja mm. Ja har en! <laughs> ja, jag stack ut andel ut hälvet och få en flaska ja. i det även. Ser vad är det för någon billig bourbon eller något sånt där? Eller? Nej, det är sånt fint från American City som är en Okej, det är... Tequila. Don't mind... Det är det ja, ja, ja. <laughs> jag är förbannade märmen kan ju inte försörja en oriklig grej. Nej, nej. Ska, Ska, Skakas fast... spåra den då... Ja, viktiga det, saker är det här. Ta till en annan vetenskapsman. <laughs> <laughs> okay. Logistik, jag hatar logistik. Det alltid det. Nej, jag hade studerat en eh, antik text eh, som nytt universitet, Universitet kompulente En eh, text som heter Revelations of Glacky. Okay. Eh, den hade översatts tidigare, men eh, jag eh, gjorde ett nytt översättningsarbete med olika fragment som rör en antik eh, gud. Som, har med, som rörde något med någon orgasmisk, orgasmisk ritual. Och de där passagerna översatte föreslog då för mig att det skulle finnas en antikt gammalt Focus of worship vid dalol. Och givetvis så var jag mycket triumfatoriskt för mig när jag kom fram och. Vi började gräva och templet låg exakt där jag hade förut sagt, sagt att det skulle finnas. känner jag till det här uh, glack i revelations av det. Och att kultur um. var mitos mm. och religion, Ja, det borde jag till göra till mig Vi har salas. Gud. Så... Mm. Gudade ökan. Ja, någon trött och kult antik. Koka upp det här. Eh. Och vi eh, okay. är Kom och till eh, mm. Etiopien i juni 9 vi började organisera han dricker också här när mm. han... Vi var på plats vid Dalol i juli kanske. Det tog oss eh, några månader bara att eh, hitta de yttre väggarna under, eh, under jord, men eh, de var precis där de skulle vara. Så fanns det reliefer på dörrarna som förseglade inte in i komplexet, och de såg annorlunda ut en andra arbeten för samma tidsperiod. Jag tolkade det som att det var en del skyddsbesvärelse på de där relieferna. Ungefär då, så i den tiden när vi var framme där, så kom Ayers till utgrävningsplatsen. De kan vara väldigt intresserad i de här relieferna. Han insisterade på att vi skulle skicka tillbaka ett fragment till Echeverria i Los Angeles. Och det gjorde vi också. Jag har fortfarande en bild av den där relefen vi skickade. Och det var ungefär då där allting började vårdskogen. Med arbetstraften och Järnvägsbolaget och banditer och vi fick ställa väckor ibland månader bara stå stilla det var helt stilla stående arbetet. Och det var 1926 lyckades vi till slut komma in i det inre komplexet. Och där när vi väl kom in så var det bara några, några dagar för, innan vi kunde ta oss in till Sanktum at the center of it. Och det var, ja, det var, det var en mun där, en eh, stativ i alla fall. Eh, väldigt detaljerad uthuggen, eh, detaljer som eh, aldrig har vi aldrig sett förut. Gjord av någon form av sten som vi inte vi hade heller sett förut. Förmodligen eh, utgravd i eh, någon kall kalaktorg innan innan kristus. Det var en gigantisk skrikande mun med tungor och dussin tänder och ja, rätt så hopsinnt. I have some sketches. Åh, oh, Joy, bilder! <laughs> det är jag. fantastiskt! Ja, men, har... ja, ni får, ni får inga, men... Eh, <laughs> ni som har sett känner jag, att det var... Yep, that's a mouth all right. Mm. Yep. Men då blir det ännu mer problem. Bolaget... Eh, alltså eh, ...kapade våra försörjningslinjer. Vi ville inte göra det, men det fanns ingen annat sätt än att för mig och Ayres åka upp till Medelstaffatma och prata med de där idioterna själva. Och Sen hörde vi talas om volkanupportet efter att vi hade spenderat en meningslös dag med att förhandla med järnvägsbolaget. Hela utgrävningsplatsen förstörd. Fallen to the bottom of a crater, thirty yards across. A wash in lava. Gone. Mm -hmm. Our associates dead. Some of the laborers apparently blaming us for the whole fiasco, as though we could cause a volcano to erupt. I couldn't bring myself even to go back to the site. Man, Ares, what happened? I ja, det är så att han var tvungen att se utgärningsplatsen själv, så han åkte tillbaka. Och sen dess har jag inte hört eller sett eller hört ifrån honom. Men hur fick ni reda på vulkanplottet du var när stördes? kom via bud. Överlevande. Det finns ingen, ingen mening att spekulera i vad som hände med honom heller. Det, var, det fanns tusen saker som ville oss illa vid den tidpunkten. Arja ah, arbetade. Lava. Att det är den varmaste platsen på jordklotet. Då okay. om ni nu letar efter honom? Den sista som jag vet som såg till honom är en stamm som eh, reser från krig i närheten av Dalol som jobbade för eh, CMC i järnvägfördraget eh, under utgrävningen De, eh, Faktor han salt till eh, järnvägs mm. Railhead Åker och vi åkte oftast, eller reste oftast med dem. Eh, mellan järnvägsstoppet, på och utgänningen. Eh, både för på grund av att det är säkra och färdigt att sig upp och för att de känner till hette stammen? stand? Vad Stam? eller? Var kan man få idag? Ja, vi dagon. Oh, okay. Nu det lite drag. Varför är ni tillbaka här då? Om det här utgavning har så många dåliga minnen. Perfect. Jag är anställd av den italienska armén För att på ett säkert sätt fakta tillbaka lite antika, värdefulla föremål som de har hittat här. Okay. Yeah, Jag ska tillbaka till Rom. Men just nu står vi still logistik. Mm. Ja. Visst är det ett elände. Mm. Tyvärr finns sprit. Mm. Jo, fantastiskt. Igo, oh make everything better. Hittade inte vi någon form av sten eller någonting i den här stilen? Beror. Har eh lite var väl någon särskild sten var det inte Hade vi inte några stentelare mm. där som saknade mungar typ? Ja, men jag bara för att mig att vi hade vi hittat något vi redan de i början. Små, de här små munnen mm. blev ju förstenade men de ja. försvann ju sen. Jo, ja, det, det räknar jag med att det är, är det som har hänt där. Att det är den stora munnen som blivit förstenad. De berökade skarvade av särskild sten som inte kände er. Var de inte? Metall tror jag. Ja, det okay. okay. de metall. Men om den här blivit förstenad så är alltså det vulkanet. Jag skulle haft något med munen några. Så jag kan väckt någonting till dig, men var det råget då? En limon. Mmm. De Giants munen. Han visar en bild som han hade kvar av den här i han hade skickat iväg till Ja, säg den bilden något. Ja. Den stenreliefen har ni hittat. Ja. Den låg nedgrävd i en grav. Ja, just, ja. ja, Tillsammans med en låda. Jag har ju inte jag. Symbolen. precis. Ja, precis. du då vem som har den nu. Nej, det är på fel ställe. Det här är ju boxen i... Det här, är ju mm. det här var boxen, ju boxen i ja. mm. uh, mm. Savannah. Ja, precis. Det var några tidigt eller? Ja, det var ju mm. första tolv. Ja, ja, och den har inte jag burit vi vi med mig. Inte jag har inte gjort på den heller. Jag, inte, jag, inte. jag undrar om det inte var som så att jag gjorde en. kalkylering av det. Skickade du ut Det var för stor att och och bära på allt sånt ja. så att du bara ritade av den här 34-års-28. Mm. Ja. Vi får lyssna igenom det igen. <laughs> det är avsnitt två eller tre. Ja, men på något sätt så har vi det med oss i alla fall. Så att vi kan konstatera att det är samhälle. Ja, vem, bil, känner väl igen han har en bil på annat. Så det var ju exceptionellt klantigt David då att ta bort den, för då var ju då allting började. Nej, det var två år senare. Ja, jo, det var det problemet att ja Ja, jo, visst. Om man nu lagar till vitt skit i ja Skål! Skål! Steffan. Han har ju inte fått händelsk. Vi som en skyddssymbol från axeln. Jag har letat rätt på en stol i alla fall. För det är om till det här så jag sätter mig på en där ute. Möjligt. Vem var begravd med den? Nej men det var ju i den här Hanslows familjenån utav hans... hittade den i en låda som hade en grej. Var det inte hans egna grav så att säga som var förberedd för han själv? Nej. Eller var det något du... Nej. Nej, det Men var, var negar i ja, någonstans ja, ja, det, var det, var kyr. Kyr, det var inte en grav, det var på Föbergården. Vi fick ta snören ja, och vi skita. gjorde ah. ja, just, och det här var länge sedan. Mm. Ja, det är skit länge sedan. Det Shit några... var vi håller på om. Lite rakt som anteckningslocket. <skratt> <antik> <skratt> <skratt> Men ni ser att det är ja, så att <skratt> mm. han gjort realiskt. Mm. Ja, det hade jag nog skrivit upp. Har ni gjort det så det inte grejer. Nej, jag tror inte vi det. Är bara är det det är den någonstans? Är den stenen alltså? Är. när är vi åker ut för lite problem någonstans kanske? Nej, det tror inte. Nej. Men vem var den? Har Vilken var Jag vi har frågat Nej, jag det en tillfälle vem som har stenen och vem som har... <Themen> mm. Oj, oh, titta här! Viktor ja. jag jag Larschol, ja. Ja. Det, det. det är det jag tänker sig att du på dig mot. Tänk dig. Tänk Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. det dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk det Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk dig. Tänk är ja. den här steden, du menar alltså, ja. ja? Exakt den steden? Ja, precis. Hur ja. det det. har du hittat den? Att... Eller, du det... inte känner ett eller? Uh, nej, jag känner inte, inte... det är <laughs> Inte bara Soligen. han är <laughs> ganska död förresten. Ja. ja Efter varje rätt Jag är tråkigt och... ja. Tråkigt att höra. Nej, inte minsta. Um... Kind of um... ja. Re... ja, nej. <laughs> ja, ja, just kan du så. Ja, precis, en och skit. Ja, precis. Kan nog nå som, nej men jag inte där. Han med. finansierade allt. Ja. Ja, men han, äh, hans livsstil äh, ledde inte till äh, någon vidare bra utveckling av hans psyke. Äh, uh, det här Revelations of Lucky, den här boken. Mm. Uh, var tog den vägen? Läste du den på bibliotek, sa du? Eller var? Um, mitt universitet. Mitt universitet. Ah. I, <coughs> I uh, Spanien. Madrid. Oh, ja, jag Just det. Universitet Complutense de Madrid. Okej. Okay. Står bort uh, nitronomet okay. Ja. Jo. Jaha. Och där i nämndes allt är oh, oh, oh, den här oh, oh, oh, platsen oh. i Dalo. Ja, uh, jag jag uh, nyöversatte vissa fragment. Inte Vi spår av en gammal sexkult här i antik sådan. Mm. Det är så rätt ute i Stenen var förvittad i ägo av en uh, Douglas Henslow, när vi hittade den. Okej. Okay. Ja, jag hade den bortgången Det är inget namn jag känner igen. Nej. Jag hade visst kommit till honom genom avvägar. Jag ställer, jag har Nu är det redan trasigt, det kan inte laga. Nej, <laughs> men... <här> <här> <här> vi tar ut stenen och laga, det ja. Är det någonting <här> mer, tovetare, jag sticker huvudet genom... Till ett och snabbreferera, för då har vi de översättat det. Det tror ni är mina dammar? Men när han då åkte tillbaka har han inte funderat på vad som hände med Jag tror inte han är en sån person men, jag ska få då. Men han vet om det här vart pratet. ville det en person som har berättat att det var en vart Alltså, det borde ju kunna bekräfta. liksom bekräftat på något vis. Nej, men vi borde kunna bekräfta Vi borde kunna göra det. Jo, jo, men... Vet vi exakt vad den här utövningen är, eller vet vi någonstans utanför Talolva? det vill vi den är ut. ja, det, måste... det är vi veta vad den här är. Jag vill det på en att på en annan plats. Jag på en annan Jag att det ligger ett... det är för vulkanutbrott. Gjorde du det Ja, det är inte säkert. Ja, de har bara fått. Oh då, så då. vi betänker då att de ska vi ska vi ge oss just, just av dit juni no? ja måste dricka ja dricka ja så eller så tar vi reda på allt vi kan och får reda på exakt vad det är så åker vi till Bangkok eller vad du skulle... Bangkok, Han är det det var 11 år, är det så svårt, när man har fler att alla är i hush kampanjer. Galahop så i Asien. Fem <talans> oh, <t -X3> Ja, det är så Jag att inte vad man ska. Men... <sus> <grips> <Chandler> <scares> <ska avaient> Jag tycker att det <sus> bättre, och vi är när vi ändå är här. När vi ändå är inte åker och svänger ner i Ja... Det känns ju... Jag tycker det hade varit bättre om vi hade kunnat förbereda oss lite bättre för en sån här... Vi tackar <bad Wars> så mycket. Var mm. du fått koordinaten? Jag inte och, Var bor vi och var den? Mm. Ja, men vi, men vi behöver veta exakt plats för utgrävningen. Oh. Mm. gps koordinater. Mm. Ja, tack. Mm. Jag har min mobil här, kan du visa på Google Maps? Mm. Ja. Ja. ja. Jag sätter en gatnål här. Ja precis. Som reklam det var en fin bild. Den spikar vi upp. Ja. Det Så den här är svårt. flygbilden inte alls för stor den vulkanen. Ja mm. precis. <skratt> Om vi nu tänker åka ut mot slash vulkan hur mycket dynamit har vi Slash, <skratt> slash säker du? Inte inte tillräckligt tror jag. Det fick vi med oss någonting Nej, vi har ingen, vi har ingen göra det. vi har ju ett tågbiljet eller botbiljett för imorgon lördag eller vad det var det var. Nej, jag åker nu på idiotiskt mitt, mitt i sommar utan självmordet Ja. För, utan, inte inte det. utan det inte det. transport och utan expedition. Let's Utan yes. logistik. Yes. Proviant. Count me. Cake or death? Cake, please. Men visst, en överskning och en bombring. <laughs> ja. han so <laughs> har inte de här, men han ritar en karta. Woho! Gulligt av han. Fantastiskt, ja, det är En liten kulle där, ett träd där och sen ett kurs att mm, stå här. Det här Hier, och sen ja, är en ja, så så är det ett sträck som går så här. Vi funderar på den här råket jag ser vad hända. Varför kommer vi inte bak Ja, Jag har ett det här som jag inte kan överge men Jag har ritat en karta åt det och över området omkring Dalong som kanske kan hända dig. Ni kan också fråga vem som helst i området, Dalol, eller Kululli eller till och med järnvägsfolket. De vet eh, hur landskapet ser ut och de vet vad utgrävningen var på plats. Vi mm. okay. tar det till epilogen. Nej, inte. han. Vem, vem bär kartan nu? Han ritade på tältduken så vi skjuter ut det. Ja, på taket. <laughs> Har Victor Lars kaffat med Ja, jag har kaffat till alla. Victor -large, Victor -large, är något det, det kan inte det är inte kaffat. Det, det, det, det går ju inte Jag skulle gärna ha utan det. Eller Det är, är ju ja, han som ska ha allting. Jag ser det. Mm. Det var kackelacka i gruppen. Ja. <laughs> det var det bästa med skrivning. <laughs> Men frågan är ju det här stenfragmentet. Ja, det som sa att det kanske borde återbördas för att minska jävligheterna. Osäkert. Ja. Och om nu inte allt alltihop ligger under lava. Lava, alltså. lava sten. Då händer ja, vi i den också. Ja, så slänger i den också. obsidian, nu vet du hur svårt ja. det hackas under. 30 ja. sekunder med det man inte har ja. Man kan, kan kräfta det bra saker. Ja. För sig, vi kan göra en... – Han tackar så mycket för flaskan. – Ja, tack, uh, vi tackar så mycket för uh, samtalet och ja, ja. <laughs> kommer Lycka till i hans arbete här. – Ja, det är många viktiga faktiskt som måste återbara till civilisation. – Så som? – Ja, han nämnde någon sån här gammal uh, obelisk. Jagxium, vad Nej, inte de väntar på mig, de har dem i förvar men de behöver min hjälp för att frakta dem på ett säkert sätt. Ja. jag sitter fast här. Oh. Spenner fast en på Oblyften ja. av oss. <laughs> Vi hör lite rop på sådär ibland att man utkikar ut och sådär i det här roligt regementet och det är spänt. Ja, ja, vi får en... Jack, du har din pistol och av oss så skott. Och så går <laughs> <laughs> vi härifrån. Vi får en tillbördsmål på en liten! Du måste lätta den här tryckta stäffningen. Ja, och... <laughs> ja, så länge det hänger ja. vi, spräng, vi spränger i deras utedass. Ja. <laughs> <laughs> det är sant att och ett par timmar. Ja, Ja, oh! vi får hitta nåt det... så vi kan uh, tillbringa natten här i tant sånt ja, Vi Kan kolla först om det går någon bil tillbaka redan nu. Jag tror inte att det är inte Hardox. Det du David Mark. jag kolla. Jag så... kolla. L -l -l <laughs> nej, vi kör inte på natten. Nej, vad vet jag? Mm. Vi har en bit. Vad så? Var finns det Finns plats för några. <laughs> vad är hotellet? då, turister? Hotelt? då? Och... hotell. På hotell så finns det något. Eh... Vi får väl sova under stjärnorna. Nej, jag vill ju ha ingenting ja, i Det Kan finn så att jäklig jäklig. Vi skulle kunna lägga oss på. Ja, ah, du vet det är ju. Fullt med grejer va. Ja, jag, jag sträcker in handen i <laughs> hans eh, Har precis så tar ut flaska, flump så. Ja, jag tror jag har lite ledig plats. Ja, vad bra. Trevligt. vill inte låta damerna sova på marken. kan sex får första ja. och enda fyra. Ja, ja, ja, ja. – Då sov vi på den då. <röks> – ja. Det kan vi få göra. – Ja. Mm. – Det märker märke om du blir anfallna. – Ja, ja. ja. Mm. – Förhoppningsvis. Mm. – <röks> Rätt på bilen bara. <röks> – <röks> <röks> <Jaha. röks> Hela gruppen utav och Då tar vi biljärnen och kör. – Ja. – Perfekt. – vi klular ihop oss. Jag tar plats för det vid Fröken Waller, den kvinna är inte i mig. Jag är inte individerna i den här gruppen. Du får lägga mig som en stor lagårsfängd. lite black, kan det är lite... det är lite militär, eller italienska militärer, vet du. Så här. Ja, nej. Oh. Ja, håller hårt. Jag försöker hålla ja, det, det, det. Det är ett bra som ser trevligt ja, men, men du är ju gift människor. ja tar du platsen. Han alltså. no, ja, alltså. ja, <skratt> är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är gay! Han är behandlas. Jag är den nu. speledaren är inte ens en för så vi tittar titta lite på oss här. Jag står och skriker mot skärmen. Janske jävlar! Jag skulle mig att inte kan aldrig Don't argue with the voices in my head! I think it's serious. <laughs> det är night at Det Yeah, it's night at all. I don't think it's enough. We sleep on a bus station. The bus station is on the outside, or in the middle of it? It's on the outside, they have a little compound there, where the bus on. That's why it's in charge. You can say that you get in charge. Then you då kan då kan vi sågat om natten. <skratt> det är någonting som vill dela med om ni har uh, sprit eller om jag har släckte eller om ni har. Ja, mycket, om ni har uh, jag har inget som kvinnor. Jag bara kvinnor. <skratt> <skratt> jag håller ändå hårdare i förgrunden. <skratt> <på hållet. skratt> Det vara nästan en kvinna. jag kan ut. Det är ingen rofylld sömn i alla fall. Close Det är <skratt> stanta vaktavrop. Och... Någon gång har någon, något någonstans längre bort. Det verkar är... skapa lite oro i lägen. Så. Det är bara Larch. Larch. <skratt> <skratt> Jag tror det här var olig magin. Har inte gjort några stridsvagnar? Nej, eller? Men efter en dålig nattsömn vaknade jag. Ja! Det blir väktare, jag sagt. Och inte vaknar själva. Strax innan klockan sover. Vill jag nog vara Det är någon som typ slå på er? Dags åka. Kör du? Ja, ja. Ursäkta snålt. Ja. Mm, ja, ja, ja, jag. Ska jag försöka få En någon Ja, ja. En Ja, det är bra. Eh, ja. Är Så låter att vi är vänner. Mm. Ja. Du har vatten på. Åh, oh, härligt. Det klarar vi oss på. Ja. så får man en ja. Hur gick det i läs på andra sidan? Jo, det gick bra. Ja. ja. Det är väldigt bra. Fyller Han kan ju inte rulla över mig. Så till service. Han varje gång han vänder på sig. Det är väldigt så mycket. Vi har en roll. Vi har en roll. Vi har en roll. Vi har en roll. Vi har en roll. Vi har en Vi har en Vi har en var det när kärna boten gick sig in. Ja. Då tyder vi över till en rum då. Som alltså, inte anmälde dina? Nej. Jag skulle jag faktiskt kunna vara... tänka mig att lägga mig en liten stund om jag har sovit dåligt på natt. Ja, det har jag gjort. Ja, vi kan till tillbaka dem med att vila. Har vi något mm. annat att göra Jag tänkte säga dig att bara ta det runt. Nej. Nej. Vila vi kan, på timmar, kan, så kan Vi kan nog svika vara... lite på den där kartan och se om vi tycker mm. det ser svårt ut att hitta dit och fundera på vad vi skulle göra om vi kommer kan man bekräfta att det har varit ett Volkan på något sätt? Det kan vi säkert, det vi bekräfta. Det är lite lugnt det. Det går ett snabbt att bekräfta att det var ett ju på 1926, Vi kan ju se, jag vill inte få den som handouts, kartan, för det är inget annat som är jättekänsligt. Ja, det är kartan, ja. Vem nu på det? Dalon, Så Salt Ganyons där. Crater, den kom jämte! Ja. Det var någon Ancient, ancient crater Mm. Jag hoppas inte vilken viking. Det var så. Det var där expeditionen tror jag. Oh, precis. Ja, nej, precis. Och det var det Ancient Crater. Det var jätte, Jättestor. Det var en stor monte fram där kanske. Gramboid. Det var, var, där, mm. det var där järnvägen då ja. som. Armoidasblast. MF mm. där uppe står för Mälsa-Fatima, det är en hamnstad lite längre ner på kusten. Mm. Och då vet vi på ungefär om vi ska ta vägen, när vi kommer tillbaka ja, och fixat expeditionsutrustning. Det kommer inte, inte vara båt båtstannare förresten, är inte på vägen? Det vet inte. Okej. Okay. Men det är nästa hamn upp eller så att säga? Nästa hamn ner, är, ner mot, ner. Mot, mot Indisk Ocean. Ja. Så det är mycket möjligt. Men det är ju ändå en bra bit ifrån själva. Ja. Dalal ligger i något land. I fall, Ingen risk att vi ser utgränsplatsen. I vilket fall, I fall, fall vi är bunker, problem, nej, men, kan vi ge bunkerproviant på annat. Ni kan få en lite liten, uh, annan karta också så ni får, kan orientera er lite. Masawa. Mm. Mm. Just det. Aj, aj, Om vi åker ner den så, så är vi ju... Och ni var i läge här nästan mm. ja. ja, just det. Mm. Så Dallåler lite åt andra mm. hållet. Ja. Ja. Nej, det skulle vi könt komma iväg från det gödsfriheten lärandet. Det, är det, är det. var inte svettkontinenten. Många matkulturen var inte det gärna. Nej. Men... Det fan eh, säger du. med detta... jag Ni vilar. Jag har oh. på den här dagen. Mm. Ja. Det är nu den 22 juni. Yay! Och båten ska gå. Dags att då... gå till sjöss! Vi missade den. Ja. <tryck> Fast får du för fort. Oh, <tryck> nej. Så går tillbaka. Men då oh, vi var det mm. så trevligt. Hacking too much Rewind. time. Även <tryck> <tryck> uh, det är kärnanriven nu. Båten mm. ska gå nu. Den har glidit in i handen under månaden. Ja, se ja, Vi Sarr lasar för... på oss. Ja, med alla våra stenar och. Alla stenar och grejer och. Viktor och. Viktor och. och. Viktor och. allting som vi har med oss. Och vapen. Och fodral. Och dynamit. Och arsenal. Vi har väldigt mycket spännande. Vi har en väskor. Ja. Men ingen fruktkorn. Vad heter Boeing? Det som är söt under det. Jag skulle säga SS-du. Det är jag som är du. Boaty McBoatface. Det är inte Boaty Macbookface. Boatface. <laughs> <laughs> <laughs> this is Captain Boaty, I'll kill you. <laughs> this is can you swim? <laughs> this is mariachi. Ah! is mariachi. Vi har det så. This is mariachi. mexikanska stora rivolaget. Så det är. Det är Mariachi. So, yeah. Yucatan uh, sea lions. Mikkel! Är den stannan? Oh god, då måste jag uppa ur det här. Mm. Ja? <laughs> det är måste byta Det är lite jobbiga? Bara <laughs> <laughs> Jag på det här de Lända. Nej, då kan du. Mm. <laughs> ja, precis! Jaha, till dig. Vi har en underbar kryssning oh. över, vi dricker prafidrinkar och softar på solbäck. Mm. Ja. ja, och skriver massa oh. brev och. Oh. Mycket, ja, mycket viktig fråga dock. Finns det ledhuvudskytte? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Jag håller mig långt under däcken. <laughs> Mist. Får vi dinera Mist. med kaptenen, undrar jag. Ja, vi med kaptenen, ja. Det vill säkert Victor Lars. Ja, frågan om han vill dinera med mig. Ja, det kan man fråga. Ja. Han är värd att dinera med Victor Lars. Ja. Ja. Victor Lars ska, kanske gå in och ger dem lite tips i köket. Ja, på små. Ja. Alla får matbegiftning. Han börjar driva utanför Indien amma på Anna den det. Det är det var vi som inte har <laughs> äta något. Maria ska. Ja, Mariaska. Jag var ändå på Maria ganska. Well, well this sucks. Taffanin. Hasolna. Hasol. Det är de som har startat hela kul. <laughs> Hasolna <laughs> med citron. Yeah, the RMS float. Ja, RMS. RMS afloat. <laughs> <laughs> <laughs> uh, <Armas Rupi> float. RMS ropet float. Den går via Bombay och Kuala Lumpur, ah, till Bangkok. Ja. Så inte SS Mariachi då? Nej. RMS. Ha, Fluff. Ja, med TH. Fluff. Fluff. Fluff. Fluff. De flott. Fluff. Fluff. Fluff. Vad sa du Bombay och... Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Fanns båt. Mm. Det här är ju nu... ...att säga... ...kosta resa, så det är klart att göra det. Gör. JAAA! Wow! Oh! Yeah! Let's save this boat! Let's kill ourselves! <laughs> kill ourselves! Det hade varit bättre om det hade varit en bananbåt. <laughs> Shuffleboard om en sån grej. Men, oh, nej, men på, på morgonen ja, det, det. så går jag ut och så sätter jag servis i en sån här däckstol. <laughs> <laughs> <Det är> så <laughs> och sen, det. Sen, sen vänder jag på honom vid lunch. <laughs> och sen så väglar <laughs> ah, jag in honom till kvällen. Gissningsvis ungefär 700 passagerare. Så många träffa äh, Du sa det innan jag hamnade. Ja. och ni då då förstås i första klass hittar piss ni jag spenderat väl. Jo, ja. Det är vi alltid. Vad måste man göra man kan leva mest. helst? är så sittiga och leva. Han är alltid bra på andra pengar. Ja. Ja. Lägga Ja, men det kan vi ju göra. Ja. Jag vill gärna ha en It. Ordning! Jo, oh, men för Nej. Du och jag, vi delar hytt så hon kan managera mig med jag <laughs> vill Jag kan dela hytt med Eftersom det är jag som lyfter ut honom. <laughs> <laughs> så kan ja. Ja, så. Jag, fix, jag fixar en rullstol också. Smörj <laughs> upp Det här med båtresa och... och Fyllerbeläcka. Nej, för Jag ser inga problem med detta. Det var morris man, det jag. Nej, det var du till honom. Då kommer du ut och säger: och ställ din dink i, sju götter i hans mun. Det här liksom bara lyfta ut. Sugröt och sätt lite ny. Men sköjt inte med hallig Ja, men, vi, har skjut, vi har skjutit med Hagel på varenda båtresa. Det hade ja, jag kunnat. Det Inte ja. Grisette, det är flottigt Nej. Det är sant. Skulle vi kunna få Det är så är det som service i en Det Inte Jag har inga vapen Jo, du fick nog <här> Ja, <här>, här nu långt bort, nu är Det <här> läsa och vi båtar pappet tusa. Vänta, jag ska ju läsa Ja, ska vi åka båt? How about that? Skjuta hager i värld och helst inte du är så mycket. Folk, det är fackinera ja. lite för Trevligt att träffa andra människor var, du, var, du, de bråstade. Vad är för på båten. Ja, det är för nationaliteten på båten? Mest Jo, hur speter de musket? Det speter de på slodan. British? Oj, Porsche, det ska så lågt. Jag måste. Jag just ja, skulle Känner ja. någon ni amerikaner och så. Nej, nej. Eh, det är ni hör även att det pratas tyska, det pratas italienska, det pratas franska, det pratas eh, skandinaviskt också faktiskt och grekisk. Grekiska. Ja, ryska också. Och sen är det lite ja, det är lite folk från – Microsoft. – Microsoft! Och, eh, Microsoft. <laughs> och ett, ett fåtal asiatur. Den mesta delen är europea, det finns även ett norramekaner. Inga mexikaner. – Åh, oh, nej! – oh. vi ska – Men det fanns hagel här. – Ja. Vi kanske startar starta en mariachi-band istället för att öva på redan. Hur gör man sig ovän Hur många dagar kommer den här resan att ta? Hur många drobidars ska det hela. Ja, den är beräknad ta ungefär... Det är beräknad! Men det var innan vi började spela mariachi-musik. Så åker två dagar snabbare. Nej, men ett par veckor. Ja, då hinner vi ju faktiskt där Ja, men... Nej, vi tar det inne på resan. Ja, tänkte jag att jag skulle... Jag prata lite med några tyskar se hur det förhåller sig i mitt hemland. Fart Hur illa det till? Det här är inte. Eller inte. Man vet ju inte. Men... motorvägen ser jag Ja. Hon inte nödvändigt eller vart an där för. Ja, på vist besöket. Ja, det finns tyska, det är populärt vilket folk på deck och, ja, och det det, det. Jag ja, det är ju runt då precis så det runt lunch så det är lunchservering uppe på deck och det är fint väder och det är lugnt hav här i Röda havet. Ja, spaculera runt lite med mitt parasoll och sen så pratar jag med lite folk. Ja, mitt allmänt. Jaha. Det är väl att jag undviker dig du kommer här till, men eh, inte alla. Gåsse alla, jag har inte förstått nog. De, de är lite rädda för att få ögonen utstuckna av De andra kan se det. Vi knuffade över av och jag hade en, och hade en vajat så. Och så Och så Ja. Det fanns en kampanj här någonstans. Kampanj här någonstans. Den har vi men vi var på bananbåt. Nej. nej. <laughs> ett, ett äldre par sitter och fikar. på dock. Ja. Ja de sitter och fikar jag så tittar lite på dem och hör att om de pratar tyska när jag går förbi så. Nej, de pratar engelska. De pratar engelska. Mm. Ja nej men ja. rysk. Ursäk. Ursäkta men lite om de måste stå syna jag pratar lite. Ja. Ja. Jag sätter i min doktorsväska, naturligtvis. att jag ute i Det är alltid med mottox. Det har varit Det är som att Army. armen fast du. Om man drar den spaken kommer det bara sukas. Jo, klart att jag har Ja, nej, <men> jag, så, <laughs> så, så jag mig, nej. Jag ska inte jag ska vara med. Jag är inte vara med. Jag har inte sagt att Nej, hur är det lite allmänt, bara på semesterresa eller? Ja, jo. så är det. gärna ser vi i skolstadsen. Jaha, vi själva på väg in. Ja, mitt sällskap ja, till Singapore. Nej, nej du, du sitter lite längre bort. <ser> ja, det är du som visste vad han <havra> <havra> Vi sitter under ett par av sängen. bara, helt enkelt. <havra> Om väder och vind och hur det är hemma i England och hemma i Storbritannien. Ja inte lika fint som här är det inte. Nej. Man vet att de har, de, de, de, de, de åkte, ja. båten här, gick ju från Southampton och de åkte någonstans. Ja. Inom några timmar mellan havet då. Trevligt. Ja, väldigt tript. Ja. Minostilarna. Inser och, en och. helt värld. Ja, varmåt. Ja, än så länge så är det en fokusdumma du uppser som jag fick nu och är fantastisk. Ja, ja. Jag brukar ha sittningar med kaptenen. Oj! E trevligt! Jo! Ja! Man, man hör ett sånt litet så här så i bakgrunden och säger: I! Nej, det är <gör> inte rätt. <här> och så. Och så här, om <imitation> <gir> ni, ni vill, jag fröke, eller ju fröken. Jag har Säkert kunna lägga in ett kort så ni kan få sitta med. Åh, det är jättebra. här för ja, Vad vi, vi vet någon dag innan så vi kan se till att Service är <gir> <gir> Han kom tillbord, Det kommer är <gir> att på vita dagar. <gir> på vita dagar, okej. När det börjar gumma. Aldrig haret. <laughs> <hört> ja, nej men det låter ju fantastiskt trevligt. Och, och du är med kaptenen en sympatisk man. Ja, mycket sympatisk. Ja, mycket mån om sina passagerare. Oh, <hört> <hört> <hört> fantastiskt trevligt. Ska du inte fråga om han är stiglig? Ja, det märker vi nog. <hört> <hört> <hört> om han är singel. Du har varit singel för länge. Har åtminstone inte varit gift? Nej. Så du behöver kläppa Ja, så. Kan du bara men han är ju knappt andra hemma. Nej, du får väl följa Så praktiskt skulle jag vilja säga. Det är möjligt. Det är ja. Du ser ju det. Vedret och maten. Och säkert att det har uh, mm. ju mm. inte. Jag har ju inte. Jag är ju inte. Jag har inte. Jag har ju Det Jag har ju inte. Jag har ju inte. Jag Det ju ju inte. att har uh, träff, uh, <laughs> <laughs> <laughs> var sympatisk. Ja. Jo, men det finns uh, en ju som heter, som är också inte. Uh, jag har inte. Jag har ja, – Måste du passa dig? – Måste du fälla upp och lysa? – Plötsligt blev båtresan vän kvar hemma. – Det var en vän i sitt liv och hon har inte så mycket att välja på. – Nej. – Vadå? – Nej, nej, nej. Nej, ja, det har vi slagit ihåg. Mm. Mm. Nu ja, har slagit ihåg det. Det är mitt wildcard. Wildcard! Ja. If shit hits the fan. Ja, om jag aldrig kommer se mig bak igen, då ska jag black. Då ska jag black. Sista link. Jag du Det var en lastresort. is dead? So det är nåt som jag förhoppningsvis det pratar. Nej. Nej. Nej. Nej. det Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. det Nej. en Nej. Nej. det här är givetvis Nej. som Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Så. Men jag har för ja. det är väldigt blihört. Mm. <tryck> <Ja. tryck> <tryck> Ut till så, ja, utforska skeppet och skeppet då så också till, till att hålla utkik efter vår om vi i fall vår grupp har någon otillbörlig uppmärksamhet eller något. Ja. Jag slår en lob runt skeppet svart muskel. Vi i på jäckorna, uh, yes, yes, <tryck> det, det är inget konstigt att säga något kring var hiftena så. På första klassdäck så ser du en det står en man och så, det står tre män. En man som uppenbarligen är någon form av chef för de andra två, för de följer efter honom som de borde ungefär. Och som går Gordon geckor säger i All sweet fishermen fisherman knows fishermen from afar. Det här är... Värts <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> noting. Värts noting, ja. Jag lägger ett visst utseende på <skratt> minnet, men uh, strängar dem vi inte visar uppmärksamhet för oss. Uh. <skratt> du ser också en man som du din Streetwise säger att den här. Han var också förstaklasspassagerare för att han hade förstaklassdäck. Eh, jag kan inte riktigt passa in det här. Han ser eh, ut som en rätt så farlig individ. Låt oss reta upp honom. <tryck> <What tryck> <to the wrong. tryck> han Victor eh, han, han sitter och dricker en kopp kaffe. Men du, hans hållning indikerar att han är väldigt spänn och... Har... Mm. Ja. Ta med en på hagelskytt och skjutande ben. Dra som har ett äh, liv ganska hårt. Mm. Kom och mutera upp honom. dem. Mm. <laughs> <laughs> <wound, you> know. <laughs> verkar han liksom se sig om och sådana saker. Ja, de verkar vara på spänning. Värmklädd i, det i det övrigt det. och så, men... Hans beteende sticker ut lite för att träna åt ögon. Ja, jag sitter där vid ett bord och uh, dig. Ja, då står han. Ska han stå? Nej, inte på nej, nej, nej. Då ska han jag... upp. Om du studerar en stund, han verkar uh, väldigt uh, nyfiken på de här andra tre. Mm. Mm. Stora uh, Kanske någon form av poliselegend. Mm. Möjligt. Mm -hmm. oh, ja. får notera det också. För 50, framtida 50 bruk. 50 att Det gör nåt, initierar någonting just nu i alla fall. Ja, det är väl noterat. Go from In the first place and right. up to him and make lots of sudden moves. Hoo hoo hoo hoo hoo hoo hoo. it. <laughs> <laughs> That's hey, it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's sjätte som får åka lite finare tredje klass, första klass. Eh, lite familjer och eh annan affärer Det är en man <här> som du tog som du tror är indel. Det tufft på sån <här> Om vi spelar kort med dig. Mm. Skit om. Skit om. Skit om. Nej, så gör jag. Alla har ju inför Microsoft Poker Support. Han har ett kaktfat med sig. Ett kaktfat? Okej. Okay. Vad ska vi spela? Ja, Vad ska vi spela? Det finns ju skit. Det är väldigt Då kan jag. Samma. Tekniskt. kan jag, väl? Insatser. Ett Vi vill To the death. Då, to the pain. Ja. Vad är en lämplig insats? som föreslår 5 dollar. Tack alla! Bäh! Ja! Vi får i last. Vart var det är precis? Ja, det var bara det. Nej, det, var jag, det var när jag vände honom. <laughs> Lodge! Ja. Nästa imorgon ja. Då får du vända honom två gånger. Ja, han är väldigt röd på ena sidan. <går> -pansol. Ja, ja, ja, ja, jag lägger ju under pannsål. Jag jag jag gör det alltid. Nej, nej, vi hinner inte vända alla gånger. <går> Eller flytta pannsålen. slå ju säkert. Eller får du smör upp på pannbinnan och olja. Och det olja jag äker. Jag bacon ägglikor. <går> så det steker lite gott. Ja, den baconflott Spela igen. Kaka. Dubbel eller Ja, Åpasist. Fem, fem, tola. Ja. Vad är det? Fåra. Har vi fuska tror jag. Ja, nu spelar ju inte. Åttu Det är bra, det är bra Black. Man in honom i ja. falsk trygghet. Ja, som bara för att bara alltså. Spänn då? Jag är 2, 4. Fyra. Vad? Spela igen. Fint. Ja, Jag är inte där. Eller sitter du med det? Nej, jag är en honom. Jag sitter på det. Jag är på första och, och spinner folk. Först känner du som ett väldigt dumt. Ja, det är Vad? aus Kokslo din. Patrick. Ja. En 5-12 kungar. Spela igen? Ja. Ja, vi kör till. 100 dollar. Ehm. Rodvinst är. kan du kan få sätta den här dynamitgruppen. <gålar> Nej ja. 20 100. 20. No 20. Somebody getting griefed. Okay. High. Okay, tris. But it's also 339. Det är inte rätt kostallt. Ja, det är två tris alla i hjärtat utom. Friends trouble. This is trouble. up. Mm. Då måste slå sexa. Ja, Du tror han fuskat. <här> <här> Nej. <här> men du vet inte riktigt hur. Okej. Okay. <här> Låt han fuskar. Låt henne vara. Berätta för oss igen så kan vi. Klins. Nej, vi fixar vi det. <här> Märbord. <här> kan fuska fram. Ja. Skicka maffian på. Man, vart, vart, vart? Förlåt, jag, mm, jag, jag, jag förekommer lite. <laughs> <laughs> <There>. <laughs> där gör jag, jag bara på resa till eh, Sudostansien. du säker till mig så... Mina kakor är slut. Du <laughs> känner igen honom. Det är killen med kakfatet. Mm. Kakkillen? en vad du tror maffin alltså indisk heter jag shadowar maffia typen lite grann bara för att höra hur de talar vilket språk de talar Det här är italienare italienare sys nu ja Oh, det är dina Det är behöver se det. Vi tror åtminstone att han som verkar vara chef är det. Okej, jag känner igen. Kan jag inte säga nog ett namn tror jag inte. Du gissar att han kanske är kring 60-65. Han är ju kräp många av familjerna. Eller inte alla familjer. Nej, det är ingen du känner igen direkt i alla fall. Han har inte någon familjesymbol. Nej. Men själv med vapen, familjevapen. Han har honom på kansoerna. Ja, just det. Ursäkta. Jag kan gå och förhöra honom. Ja, skicka Salman. Ursäkta med min herre. Han har också, också kollat på den, den nervösa mannen. Vi har... Får han typ ah, en någon gång ibland, någon equator i eller Nej, han går in och hämtar en sol på en Okej. Han fyller på kaffet ett par gånger. Han ser inte nervös ut, han ser bara väldigt vaksad ut. Och du tror möjligtvis Sen's Trouble? Eh, uh, let's spend 2. Eh, uh, fem. Att uh, han börjar notera din över också Har du stått där och stirrat? Ja Han <laughs> sitter och <laughs> Han sitter och <laughs> <man> sitter och <laughs> <jag> sitter <laughs> Jag lägger dum turist Hej <laughs> Då tog han sitt kaffe uh -huh. Titta lite kortart Ja, men det var för maffiatyp. Ska jag åka till Sydostasien? Jag tar lite kaffe och eh, mm. sätter mig vid den nervösa mannen. Ja. Mm. Den nervösa mannen? Ja, ja den mannen på Skype. Då spänner jag. Spän spän jag. Mm. Okej. Okay. Så. Vem är det vi kollar på? Jag kollar inte på någon. Jo, det var vi kollade på. Är det inte en kändis? Jag tycker att inte här, känner den där typen i kostym med de två Nej, ja, Vet det? du? Är nee. Det är du har om Nej. Nej? Mm. Nej. Vänta, jag hoppas att det är kändisar på det här kristningen. Sitter en änta. Jag kan vara förklagen, säger han. Han sig. Gå Släpp eh, amerikan. Ska jag, vilka typer som helst. Du börjar på, på, på första klass i tiden ser jag högt. <laughs> <laughs> Och samtidigt vänder Large på service ja ja ja Ska jag hämta den i den andra Oj, Outdoor, om du Nej, <laughs> men får jag då byta, byta den? <laughs> jag den. Det, det, det är en cabinboy. När det är riktigt många upppassade så klaga på stack. <laughs> ja. Ja, då kommer de snabbt. <laughs> ja, spålar av honom lite. <laughs> Psht, get me back. I can't throw up. Vi yes. <laughs> <grabbar> ja, lunchreggen är avklarad. Då är det ju fria aktiviteter. Det finns ett. Ja, bland annat. Så. Ja. Och ja. Det är obligatoriskt nu Ja. Ska jag skjuta? Ja, ge mig. Vad skulle jag nog föredra. Nu skjuter lite fort. Det var kombinerad sporterna, Hur ser Du träffa en den är på mest poäng. Man får inte inte på däcket, men jag gör ingenting. <laughs> Mitt goll var <är> det fina. Men får inte det flott. Okay. <laughs> det är en tidigare. Jag vill <laughs> Vi får sitta en jolle bakom. <laughs> <hålland> på flott. <hålland> ja, på flott. Jolle. det men, äm, äm, ja, men det blir ju jag konstigt, skjuter lite skjuter. Du? ja, vad tre Ja, vad trevligt. Ja, skytte. Är det black? Ska de skjuta när du ja. eller mena ledduvor med ja. <laughs> det? Ja. Är det du? Och. Ska jag väl låta skjuta. Jag <laughs> håller <laughs> <med fläskmorsen> nu. <laughs> ja, de har skrämda hela tiden. <laughs> ja, Jag siktar inte på dem. Ibland händer det att det är lite runt mm. grejer. <laughs> skjuter vi? Ja, det är ju Jag vill bara posta upp vilka som andra som deltar. Ja, okej. Vilka som tänker du. Ursäkta, mig jag hade inte ditt hus då. Efter vad ni skapar, fröjdar någon. Eller? <laughs> <laughs> ah, <laughs> jag har fler Er motto kommer bli den eh, berömde fransmännen Pierre de Snippier. <här> Pierre de Snippier. <här> Det är vi är. Vi Jag bara sa det Vi börjar från botten. Då där vi hamnar Ja. Äh, håll vapen till freden Är ni med allihop? Ja, jajamän ja, jajamän. Ja. Inte jag Jag avstår tack Det är en kickoff i Ja kick Ja, men trivligt att alla kunde delta på för den här då. lilla kickoff-verksamheten ja, som vi har satt vi ihop då. Vi börjar med ledöverskyttet och ämnar ja. vi den så ska vi ja. Ja. Det är Förs. sex andra här är det bara som ställer upp men. i det här leduvudskiktet. Mm. Mm. Ja, men vi är kvinnor. Nej, vi är säkert. Så kvinnor, så. Men vi tänker mm. Ni ja, ja, får ju ja. veta att den som vinner får sitta ja. vid kapitänens bord ikväll. Oj, oj, oj. Nej, nej, nej. Den som förlorar på att ligga på bordet. Ja, man skjuter tills man missar. Först skjuter man. man missar så, att Missa. så, att man, missar, så man ute. Okej, okay. okej. Okay. Och, då man det och den som träffar flest då? Eller? Ja, den som är kvar sist. Så är den som inte missar. Det är utslagningsträvling helt ja. enkelt. är det? 16, 16 timmars helbarn. <skratt> <skratt> <skratt> uh, ja, det är fyra för att träffa den här ledugorna. Ah, okay. Vi har ju ah. ett lånehage eller <skratt> Spän vi riktigt eller spännande vi spänna? Lo I det här fallet så kan vi säga att det är en uh, tävlingspool. Mm. – Mera normala poäng som ni får spendera av. Okej, tack för att ni inte förlorar det. Situational tool så ni har det ni har men ni bränner inte det Nej. riktigt. Nej. Nej. Ja. Det låter bra. Då ska jag här spendas. <laughs> ja, här kan vi spendera. Ja. bara en en den vill börja. Jag hör. Det är så fire round though. Ja. Det har du inget i. – Nej, <laughs> Point be in the right direction! är <laughs> <laughs> däråt! Där ja, en egyptisk härja som är någon slags tävlingsledare. Han söker sig såhär ditåt. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Sir, that way. Det, det är den <laughs> Det är lite som blindbok. Oh, <laughs> Sätta så svansen träff... på grisen där. Vad ja, ligger träffen på det fyra? Ja. ja. Uh, yeah. Nice shot! Uh, vi uh. Ni träckte ner han i stolen igen. Jag, jag vinner. Sen är det en, en, en lång, blond herre. Geir, okay. stort liv. Jag heter han Klint. Ja, han är hur du för att Ja, titta. Ja, ja. Jag, jag har inte <laughs> frågat och han har inte presenterat sig. Det är vad man får ge värt. Ja. Ha. Och han skjuter. Ska se om han är du? Jag tycker spännande. Jag ser god ja. ja. ja. Mm. Är det någon av männen som har koll på här? Och Nej, inte okay. någon av dem jag har spaning på. Och sen, någon av er? Nej, Lars ska skjuta. Har du något att spända? Jag inte jag ska spända <laughs> någonting. Ja, så men, så. Det, bara... det är ju bara på låtsas. Jo, det. Fast, men du gör ju av med på grund av du vill ju vara med sen också. Mm. Hur? Jag Nej jag missa ja, men Missar du ser är ute. Ja, ja. Jo. Ja, ja det är klart. Okay. Spända två då. Bara. Ja. <laughs> Puff! Det <jag> är lätta. <laughs> <laughs> Jesus! <laughs> Sorry! Det, jag, det jag, Kolla fruken hatt <laughs> Jag backar dig när Det flyger väckta <laughs> bananer ur dina hatt <laughs> <laughs> Min råk gå. Färdigt Fruken Wåhles hatt var att flyg iväg och till en svam en just det. Är det lite Så jag säger, ja, det var ju tråkigt, tråkigt här. Då får det vara ett glas champagne kanske. Ja, tacka, tacka. Det... Nej, det är fan. Så får ni en stanna och titta på resten. Ja, det är jag Om gärna. ni får åka. Sen är den en annan som kliver fram. Han är klädd i en uniform. En brittisk uniform. En äldre herre, är stor, nostalg. typisk brittisk officer. Han har övnat lite såhär... Mm... Tjärn, ja... Alla, Han var så kaxig så han är Jag ska så det är så these foreign chuckles. Und ungefär så ja. Nej, jag tror. i. Jag kan nog. Ja, jag Eh, Ja, tre. Yay! Yay, Oh, thinking to round en, en extremt välklädd herre med ett helskägg. Det Är han snygg? Ja, han är rätt så. Inis 40s, säger någonting på som ni tror är ryska till den här lilla gyptiska herren. och tror att han vill justera banan på något vis. Jag förstår förstår tyska. Så han suckar och så... Skjut! Pum! Rysk! Sen är ju någon av er. Black kanske? Mm. Ta upp en dynamik nu. Boom! Spragy kastar här istället. Uppsäger på Ja, jag applåderar. Champagne! Champagne! Team Spirit! Inte Champagne kanske? Fan. Fan. Ta med flaskan hit. Först blåker du ner det här. Ja. Jag ska Nej. Sen är det en en röd brusig, rödhorrig rödsorländ. Mm. Den... Taxi. <laughs> ja, taxin. Ja, fast så är det så sa så jag. Här... Så. Han kilt. Ja. Lägg den sen där. Det tar de och klickar på dig. Nej. Nej. Han har aldrig han har inte inte värham den caber bara att kasta på sig. Eller en Macbook. Du har varit en Rifle redan. <already? laughs> <laughs> <Shotgun. laughs> no. no. no. Mac Shotgun! Shotgun! Nej. Maclay! Mac Rifle! <laughs> yes. Yes. yes! Yes! Mac McRifle. Rifle! Mac Rifle! presenterat för alla! Hoppas han Vi det! Mac Mac Rifle från Go Yes! <skratt> <skratt> Nej, kjatt! Han tar en <skratt> <skratt> Det är så Vad ska jag skjuta då? Jag har spända på jag är kvar i temmen. Nej! Tre jätterolat! Champagne! Champagne! ja, kampanj ja, tack sju, sju, kampanj, kampanj. kampanj. kampanj. Jag fick ja, tack kampanj nej, du ska ta jag tar det. Det sju nej, du är, fortfar Fan, är fortfarande med till ävlingen han inte bara med. <laughs> det är en väldigt lång eh, lång herre i en blå kostym bli på själmen, här... utsvulten ut. Men inte speciellt attraktiv som... Champagne! Att, här... Jag kan inte riktigt vilja det här, taget, men jag gör det ändå. Var står hans fru? att någon fru i Nej. För tid är ju avlossningen. Marcel de Boom Alde elegant men det var. Det kan. Åh, att låta spelaren. Kampanjen. Kampanjen står så jag inte att byten. Lemmissan. Ja. Jag vill ända mycket nu. Jag är helt så jag bara. Jag är Nej, bara får man vara med i tävlingen, för jag tycker det är roligt när det smäller, så spelar jag tre. Ja, ja. ja. Det, var det, automatiskt. Boom, det jag ja, precis automatiskt. Ja, precis. Ja. Automatiskt. Boom! Ja. Så jag smock ner med den. Ja. Jag hade ju smål för på en... Champagne! Oh! Champagne! Ja. champagne! Ja, det ville gett upp. Alla ja, får champanj, helt äh. enkelt. Det går en runda redan Jag tar lite champanj till, faktiskt. Jag står här bara och med mig. Med att jag och sen är det en... Eh, det här är en Texas-bo. Oh som drar i i geväret och så? Fire! Och träffa! <här> yeah, yeah! <här> chappan, chappan! <här> yeah. <här> Det var Vi vill runda. är du! Jävligt! Nej! Där det är liksom så innan på Hm! Hm! Hm! Hm! inte kvar Han Hm! springa Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Hm! Stoppa inte så servisen, ni av kampan någonstans. Det är alla fick kampan, det är har spetsat spegselkampan med vordke också. Och bara alla där, paralykör. Fick dig skiva, valor i Det sitter, det sitter och står Det är av alla toppar. på Ja, nej, när han skulle gå fram så nu vad. Det är ju vad vad gör? Ni säger han på vi försöker snöa honom ju! Hämstnöar du? Han träffar. Nej! Är den snygga? Ja, Haha! Han ska inte Han Ja. Han träffar. Ja, men det är väl jag då då? Nej, jo. Det är ja. Jag hetsar för han så Sex. Oh. <skratt> men, men, oh. <skratt> ja! Ja! 6! 6! Bang! Hurra! <skratt> <Yay. skratt> det ska bli ett sjöslag, det här. <skratt> Nästa runda så kan det börja justeras skickligt. Eller svårt. Okay. <skratt> ja. För vissa. Nu är det den här mannen som pratar med dig. Vill du inte på vilken kofferslag. Hon tog lite verklig, det här Vodka! Jätt. Hjältsin. Hjältsin. Ja, det var precis det. <laughs> Täff! <Ja. laughs> <laughs> <Ja. laughs> kommer en helt levade. <laughs>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 Läggs att gå över igen. har en, en whiskybotell i bältet också, som uh. så han är nog lite... Men nu ska vi se... Ja! Han... ja. <hör> <Wow>. Whisky! <hör> <hör> <hör> ja, han Ah i whisky och champagne. <hör> <Ja. hör> Salihuan Boom. Valle är du? Ja! Jag spelar väl tre till. <hör> Det blir bara damm från den dynan. Det är Eh, Amerikanen. Texas. Ja! Ja Ah, men tjup! Det är ju Ja! PANG! Det var den rundan. Ni är sex kvar fortfarande. Det är Långest, Blonde, igen. Ja, du ta och sen vissa? Det var inte jag den här gången, jag stod kampanj. Ja, jag stod också kampanj, ja, Jag skulle bara känna vad hon kände. <laughs> Ni måste hålla upp med rumptafset. Håll upp med rumptafset. Ja, fast. Det är också en t-shirt Ja, har träffat. Byr. Giacomo? ska Jag spänner. Jag <laughs> har Jag har inte tyske mannen. Jag börjar oh, ja. Han har skjutit oh, Ja, mannen. skäller på honom. honom. Ja. skäller champagne! Vodka. går han mm. Ta den service. Ja. <laughs> Mäck, mäck, mäck, mäck, mäck, mäck! Ah! Ja! Du ja. då? Nej. Du tar en det! Mm! Det är så lite full här! Hur många har du fått i dig nu? Nej! <här> <Jag, här> Fem! Fem har du ånkert nu! Fem! Fem. Hehehehe! <här> <Fem. här> <Fem. här> ja! Egen öskar! Egen öskar! Fem! Skjuter, skjuter. Ah, spender <här> ja! Spender tripp! Ja! Men, Ja, ja. Uuh, pulver. Ja, pulver. Papanner. Papanner? Texas. Vi Ja, hur var? Han in han är ingen Texas. Texas. Hej. Boom. Aha. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Texas! Hej. Boom! Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Hej. Jag får inte skjuta med. Det. Nej, jag det är inte. var därför. Men sen är det, ja. Ja, jag. är inte. Ja. <laughs> <Rumpetaff. laughs> <Rumpetaff. laughs> Nej, är ja. ja. <laughs> Nej, Nej, det är inte. Nej, det inte. Nej, det är Nej, det är Nej, är jag Så <skull> fin ja, är det fel det är. kommer att ha Två fick Sex. <skull> ja, boom. Jättedags. Kom ihåg. Mac Buckraiffle. Ja, ja, ja. Nästa gång du kommer att koka. Vad säger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 Man ser nog två eget av nu känns det ja, <skratt> Men då var tre Mycket bra tre ja. Och volley? Ja, jag har två päng kvar spännande så jag nu. Ja. det mm. mm. eller mer Ja Fem oh, fem. Åh oh, det var Ja. Nej, jag har... Ja det är det. Det första en Ja, man första jag låtsas jag räker sakta kamparen. Vad det du? Ja. Mycket kvar nu. Texas. Miss. Är du? Vem gjorde det Texas? Texas. Jag hann inte. Beer. Nej. Something wrong with Dan picture. Det har så det fyra kvar. Först ut Robert <laughs> Ja. Oh. inte. Don't work at it, don't work at it! Come here, Kramas! No thanks. Ja. Yes, he goes there. Yes, yes! I want to go. Ni är inte så tre jag 14B, vet du. 14B. Pitte. Jakob. Vi åt en 5. Nej. Vilken Ni båda. Just nu dricker jag salver glas samtidigt. <siktet> Jag behöver sugrör. kommer en annan, han har ju tagit oss en annan liten gyptisk herre, och han visar någonting, han hilar iväg Mac vad fan. Mack. Mack Jag inte! Jag tror har utgått jag vill säga honom vi kaptenerar så. Samma som Ja. Nej nej nej. Ja jag nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Nej nej nej. Du, vilka, Men, hur många har jag här nu? <hör> <ut>? Två! <hör> ja, ja. Ah, det var kanske min. Den är tom, den får... <hör> uh, du har den? <hör> jag kan ta den. Den ja, är också tom. Är jag bara en! Jag är, är ja. Jag sitter här. Mycket bra. Titta två. Jag tycker våtengunga först. Ja, det gör den. Ja. Åtta. Gång! <hör> Nej! No... <hör> Vi håller oss lite bakom Han har Svårst grad Bara. Det är så mycket, Bålres handlifte lite grann. nej, oh, han bror jag på han inte någonting på sig själv, men klippte flyger. det till Är det nu är ju så någon ny. Ni är ju det här inte. <sham �sem> ja, <skrattur> ja. Ja. Ja, <snod> då händer det. Och då, och det det är ju vuller va? <skratt <skrattur> ja. Ja, jag måste Han <bort> mig iväg. <skrattur> jag med, Nej, jag är honom men. Nej, vi stanna, kila Han är rolig, sätt dig, sätt dig. Ja ja, ja. Det är det ja Han sätter sig. Ja. Han sätter sig så. <gör> ja. <gör> <gör> har fått det vi då? Ja. har. <gör> Fyra. Träffar. Ja. Bang! Ja. Nej! Du kommer att ha lite champagne, tycker jag. Det är slut. Spela Ja, det Eller ska vi. Ja, kom igen. Sex! Bang! Champagne! Fy! Se. Oh! Oh! Oh! Boom, boom, boom. boom. Ajajaj. Ah! Oh! Kompani, oh! uh! Champagne! <skrattas> ja. <Puff>, Säg <skrattas> det liv. <är> Men liksom <skrattas> det ligger så här flaskor och rullar. <skrattas> ja. Jag har tagit in en låda ja, och den är halvtom. <skrattas> och nu ska vi skjuta på flaskorna. Ja. Med det det. Det, det, vi får se den där det inte, jag jag här nya stapeln. Ja. Det är, är ingen. Ja. Så jag inte det samma tid? Jag är Det ingen väg. Jag skulle vara här veckor. Jag är Jag är på väg. Jag kommer ha vunnit. Är det middag nu fem efter middag. Det är efter middag så är det en annan tid att själva ikvällsmiddagen, Kaffe, kaffe. Ja, <gör> mm, ja. då kan vi ställa oss någonstans. Själva om inte vi ska gå in i vår hytt och, och dricka en ja. Ja, ja, och vi kaffe där. Frisk en kaffe där. Frisk här i vänt. Jag har ja, en tycker jag låter bra. Jag tror att Potten kugar lite mycket idag. Ja, nej, det är ingen fara. <skratt> jag ska gå imorgon. Jag leder iväg, fru Sullivan, ut i morgon. Nej, du det. Jag, jag, jag, jag, jag. kugar <skratt> gamla klassiker. Jag, <skratt> ni, jag tar med mig Lars som vet vad det är, hur man beter sig bland folk. Och sen, <skratt> som kan tolka åt dig. Ja, och, sen, och sen beställer vi room service till Salem och sitt. För hon kan ju inte gå och ligga alldeles tröst i Nej, nej. <skratt> <här> Nej, det kan så, kläck, en, för jag är gift! Är inte en här. banana <här> ja. Och en champagne. Eh, <här>, fuck off, säger hon. My crisis har tilltalat. Hahaha! Ja, på jag. dig. <här> bara, gå in. Här, ta den här flaskan. Du har 14B. <här> Ja, men jag är redan lite tillväg så jag är inte ens ja, men... det ja. Ja. Ja, Jag pratar med McRifle. Ja, precis. Men jag är Ja, med ja. ja Jag Aha. tror att ja. McRifle är... <laughs> ja den. Så han håller på att skicka igång honom till rum 14 B och så. Ja, det är ju bespännande. Halv flaska champagne. 14 lite sa du. 14-satellit. Då går han på den vackra väg tillbaka. 14 sett. Nej, men... Nu har vi gjort ett gott ja, men vi, vi tar en eh, lackarpeg i baren, och väntar på maten. Nej, vad säger ni? Lack, like, jack och mat. Ah. <kör> What? You still, oh, still here? <laughs> ja. <laughs> jag har suttit här hela tiden. så det är jag det är jag här. Här. Jag här och står den veredningen så här. Han står, står ner med kärna ihop. Okej, ja. Ja, Irish coffee. Mm -hmm. ja. Kaffe och Kaffe och sprig, det <skratt> av två världar. <laughs> jag beställer in lite kaffe till igång. Oh, du är, ja. är riktigt kompis. Ja, kan du hålla mitt hår, Jasper. Du är min vän. Du är min vän. Så jag kan hålla. <laughs> du är så Du min bästa kompis. Ja. ja. ja. Jag tror. Är det ja naturligt. Ja. Vad ja, handfyller den Ja, ja, ja, ja, ja, ja, det är hinkfullt med skrax Hink Det är bara det att det är sådana här till. Det är bara att det är sådana inre däck så att det det är sådana Det är sådana Gick det, det var bara första dagen. <laughs> ja, det här är mycket värre än normalt så vi kommer gå köra. för. jag vet att det är det i alla fall så man får se på somna jag, jag tror jag så till middag. Ja. ja. Sover du till middag, ja? jag sover till middag. Ja. Ja. Mm. <laughs> ehm, när hon har somnat till så, <laughs> heter <det> nu, så <laughs> tänker jag det att jag går nog går ut kaffe. Ja. Så kommer jag ut igen med men han är ordentligt. Vi har redan beställt en Irish today. Jaha. Men vart skulle den trä? Trä? Vad är det då? Det står här i baren. bara ah, ja. att komma. Och när kommer den? Då får vi väl. Alltså ser jag åt i andra. Yay! Yay, <laughs> we are doing ja. Alla blonder lite. Det är träten. kan du inte prata om mig? Nej. det Nej. Ja, men det var väl väldigt trevligt. Ja. ja, det var bra service. Service kände teamet också på. Ja. Jag frågade om det. MacRae är han i baren också? Han han uh, försöker. <givet> <givet> ja. Men han blir vänligt avvisad. Det, det. han kanske skulle sätta sig ner stund och ta lite kaffe. Ja. Uh, vilket han vägrar, men de ljuveri han det i alla fall. Okej. Okay. <laughs> så han läser väckt lite precis. Kom kaffe då. Man ska säga att det här är ett special indisk whisky. Eckigt twist. No, shit whisky. What Precis, Det är så whisky, vad heter det? Ja. En gång i kvarten går jag till bokskrytet och kollar till suran. Så inte det kräks precis överallt. Ja, och fortfarande inte, inte dunklad i sin inlesbilen. Mm. Mm. Ja. Det lade han är... inte i hela Hon ligger i hytten, i sin sänk. Det var <laughs> <laughs> Heroes. Jag ja. <laughs> ja, den här så illa var den bredvid. Men hon, lite, hon blev lite trött och champagne slår till. Vad <laughs> sköld ja. Det liksom lakten är så på magen så huvudet stickar ut utanför barnen. Ja. <laughs> This is a horror-campaign setting, apparently. Yes. <laughs> det är så barnen. Det står de andra i barnen också. <clears throat> Vi håller tillbaka, filhåst i salven. Ja, där det står en Mellodest man i barnen. Till oh. Så dricker en öl. Vi är vänligt. hälsa Vi sitter lite och på er och sen fortsätter att dricka sig det är Ja, <skratt> hey. uh, det tycker jag. Det ingen vi känner igen. Nej. Hur ser jag nu? en man från Kostin. Uh, kan vara i 40-årsåldern. Uh, mustache. EOP eller amerikan. Nej, såvis. <laughs> nice, du har ju Aris koffee här. Du har ju verkar studera någonting bara för sig. Om man har någon liten, någon, liten, liten anteckningsbok som man tittar i, man tycker sig nu. Till lägger bort så står det en ung kvinna som dricker champagne. <snar> kan man säga hur ska jag i anteckningsboken? Ja. Ja, jag jag vill. Det är i Du baster du med. Tittar ner i dekoratörer? <snar> ja stickeltår. Ja. <laughs> har du eh ställ ranka och piping? Ja. <laughs> Jag har spända eh, två fast. Oj. Åtta. Oj. Ja, det du snika pik. Eh är är det han du snikar dit här det är Ja, det är formla <clears throat> uh. yeah, yeah. <laughs> och är karta formel och karta. Ja, mat jobbiga jobbar mattetal och karta. Kanske det räcker ju. Kommer har jag. Ja, det går det också. Vad matematik? Nej, nej. <laughs> Ta med lite kan. I fall du är bockad med någon. Nej, sätter matematik Oh. Ingen är ingen där i kan Och sen har jag med mig en också. Det går. Nej, det är inte jag. Jag mm. har Akta det service. Nej, det, det, jag det jag vet jag inte. inte han. han har, jag vet. Det, det, det, det matematik och kartor och Ja, det gör det. Och lite längre bort två män i Vi får en brittisk uniform. Det ser ut som två officerare. Antagligen. En hokfassi officer och en gentleman. Mm. Mm. Ja, nej, men vi håller oss nog till oss själva. Vi beställer oss sen så tar vi foton vi vill ha i morgon. Så går vi ta tar och sätter oss vid bordet. bord. Jag gick tillbaka till sylven. Ja, kaffe, ja, får vatten. kaffe och vatten. Ja, får vatten. Men du kommer, du kommer tillbaka och Så oss inte vid bord. Ja. Ja, jag är det middagsdags men... så försöker jag få komma ja. med dig tillbaka för att jag vill ja. äta. Det tycker jag det är en bra idé. De har ost? de har ost? De har nog ost. De har till och med smältost. Jag oh. med... är lite sugen på det känner jag. Geneverjul. Genärd. Smakar som bäst. Ja. En stor julkrocken. Ja. Nej, men vi sitter och små och och på att säga. Ja. <gör> Nej, inte jag. <gör> Nej, du så var. på det. Ja, vi är Jag en av här nu, men jag lite te, lite, tycker det är vatten. Det är ju tv, tycker Ja. Det är ett trevligt båt. Ja, mycket trevligt bot. Det ja. var ja. en båt. det är en färdig båt vi gärna har. <gör> ja, vi kan ju. Nu börjar ni ju med igen. egna. Väldigt i Ja, sällskapsrådet gör man jag ska öka, jag är ju inte pipa. Du har munstycke lång. Och ja. en, en stor bana att ta Vi sitter där i loungen och sånt här. Mm. Inuti. Okay. Eller inte ute inte, inte, inte, inte, inte på däck. Nej, nej. Uh, vi sitter där en stund. Uh, sen sjunker stämningen avsevärt. Du stövlar in tre stycken SS-officerare. Vilket är det här? 37. 37. Ja. Mm. Ja, du ser direkt att det här är. SS. Ja. De två brittiska <laughs> herrar. Så här. Mm. Pisen här. mannen med boken. Så slår jag den? Stoppa på nere i fickan och gå det ifå? Unga mm. damen det kan stå kvar. Det, mm. äh, jag förklarar förklara vad det är för nåt. Ja. God dag. Vilket är? Och en Pepsi Cola. Ja, så dränker. De beställer ju bara vad de nu gör här, men du vet ju inte. Här. Vi får fråga. Ja. Det så. Så väl då... Mm. Ja. Bara... ...livvakter. Ja. Precis, det var livgärdet. 36 ja. år. De skickade till Kina. Eh... Uh men det vet inte vi. Nej. Nish kinda Nej. Jag har två brittiska här när det står för en liten stund. sen så vände de, <kör> de tycker att nej, det var inte så. trevligt. eller lite på de här tre. SS-officerarna och sen går Ja. Ja, vi håller stämningen på toppen. Nej, mm, jag menar ja. Här livat. Se om uh, uh, MacRaeffel kommer över till oss. Jag har skunkit ihop lite då. Och... Mm. <laughs> han sitter och sover i det ja, Han hade, han hade batterier. <laughs> Powernappar. <laughs> Skulle du behöva en kaffe till? Tror en röd luft. Ja, jag går, jag till går fram och beställer lite ja. kaffe okay. vid badisken ja, mm, Och jag försöker tjuvlyssna på ss officerarna om de pratar någonting. De pratar säkert tysk. Ja, de pratar tysk. Ja. Mm. De småspråkar lite. Men det... Inga bara allmänt om att eh, ja, resan och det är för jävla varmt för de här uniformerna och, och att den där kvinnorna borta bort sett så trevlig det ut. Ja. Mm. Mm. Inte något av något dum idag också. På här... Nej, men, <laughs> och, och, och, och, vad man var på väg eller något sånt. Känns är dumt. Nej. Något sånt. Den bästa herren kan ju få säga sig. Nej, beställer det där och så tar man en kaffe. Mm. Nej, vi får mm. Jag går till den Ja. Det Ska jag skämt. Nej, jag ska du. ska, här, ska, ni? <skranya> du ska här, Ja. Ah, ni måste bli kall. Veta mig. Veta mig. Veta mig. Veta mig. Veta mig. Veta mig. Veta vi ska mig. Veta Förstår du mig. Veta mig. Veta mig. Ja, det kan vara 20-årsåldern kanske. Smakfull klänning och blond. På här och för sig som väldigt elegant. Tjena, Sten. Lege! Valfri tasker, <taskri> ärkningsreplik. Tjena <hör> <hör> kex, <Kinekex> det står <istorby. hör> vi <Carls -mulen>. här <hör> Uppfäll lugna dem. Hello! Hur ni det. Det är bra att ni fäster festen liv. Ta hand om det med sina woman. Run away! Run for your wives! Run for your wives! Jo tack, mm. det är alldeles utmärkt. Vad bra för en <laughs> så. Bra. Jag hoppas på lite... Kanske lite yngre medpassagerare också här. Men det, ni verkar ju ha kul där borta i alla fall. Ja, det kan jag nej göra. Nej, vi nej, Stefan, ni är vattig! <laughs> Smaka... <Ja>, det kan, <laughs> ja blomvattig! Smaka... Måste ni prata så för hög? Ja! Vi kommer tillbaka med den här kvinnan Ja. Har jag berättat, Har jag berättat om den där gången jag var skit Det turnéen? Ja, hundra gånger! Jag har alltid väskan med mig. Vad gör du? Ja, det är en nöjusresa. En är Vi behöver komma bort not any longer! Fyuton B. Fyuton B. Fyuton B. is the shank cabin? <laughs> Nej, ja, det, det, det, det, det är gjort om det. All, all gods. Vi har ju gjort en extra det. Ingen bor där. Det där man får leva bakfull också. Ja, det är det. Där vi kan slänga in dem i bakbinder och knuffa i huvudet. Alltid i en skål med bakfyllost också. den? i skålen. Ja, ja. Oh, precis. Den är längst upp i kan Mm. Kan man beställa fruktkojen? Ja, det är fruktkojen. Ja, det är fruktkojen. Jag tror att man har <laughs> <inte> fruktkojen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Plocka ihop en egen annars. Så Spännande. Det är fruktkojen. Det är fruktkojen. Det är fruktkojen. Ja, <laughs> <lack och> <här> ja. <här> ah, precis. Mm. Internationell fruktkojen. Mm. Du tycker inte det låter speciellt trovärdigt? Mm. Att hon skulle veta och resa själv. Det är en, en, en ung dag från eleverklassen. Amerikanska, vad du kan bedöma. Rose? Där. Det är någon som kastar halsband. Hela vill du inte ha ta halsband? Ta <laughs> Nej, det går inte. Släng i henne! Dumpan är högt 14B, faktiskt. <här> Sista måltid <bakfilos>. är Ja. Får jag slå mig ner? Ja, han ja. Ja, sätter bredvid skyttemästaren här. Ja, just det, han, han vann skyttetävlingen idag. Oh. Asch, det var bara en nybörjartur. <laughs> jag har för övrigt lagt mig till med en air of fullständigt halvodräglig halv, halv turist från mm. upperclass New York. Medan <laughs> jag är på den här resan. Så. <laughs> Jaha, jag hör ni från New York? Larky ja, ja är alltså, jag har en <laughs> liten lägenhet inne i stan, du vet. Vi mm. är en kära fru där. Och, och, vänta bara, jag saknar henne så, men måste vara utan affärensresa, det är så tråkigt. Ja, affärensresa. Fansresor så är vi inte tittare. Vi är splitt. Vi är splitt. Det verkar vara klart käll <laughs> <Sjölig> i <fangre. Ja. laughs> Några personer jag träffade på vägen. Vi åker bara på, på väg åt samma håll. Så... Nej, vi träffades ju ledig över skyttet, faktiskt. Ja. Med eller inte. Det var mycket spännande. Nej, men det går det vänster, viss, förresten. Han träffar förvånansvärt mycket under den här nu. Här är vi en gode vänster, viss, förresten. Han träffar ja. en lilla idag. <laughs> Sens trouble. Åh! Kunt, vass. Shit. Shit! Spändar vi fyra. <laughs> eh, nio. Ja. Du noterar att eh, det är någonting, hon tittar på dig och säger det som någonting att, och sen tittar hon på någon annan. Hon tittar på mig och sen tittar hon på någon annan. Ja, precis som att... Hon blir lite rädd för dig i något. Ja, eller att hon känner igen dig. Jaha! Aj! <laughs> hon blir bara kiktad på dig, det är lite Det är lite straggare som alla bra. Det är hon kan bli att träffa en sån gång. Hon är, börjar konversera lite mer. Ja, jag är... Jag är ja du delar henne så. noga mm. så här, medan hon liksom tittar på någon annat. Och... Ja, ung um, um kvinna amerikanska. Överklass, och klass du kan bedöma? Uh, New York. Ja. Ursäkta mig, jag uppfattar en liten namn. Uh, Susan Floyd. Susan Floyd? Mm. Låter allmänt påhittat, eller? <laughs> Jag känner inte till några överklassfamiljer i New York som heter Susan Floyd. Jo, du känner till familjen familj Floyd. Okej, okay. hur väl känner du till familjen Floyd? Det är en förmögen industrimagnat. Pappan i alla fall. Ja. Förmögen industrimagnat i New York. Som du inte så att säga så umgås med så, men du känner till honom. Vi har träffats, okej. Okay. Känner jag också till det? Känner jag till någon... Ja, fast du kan inte göra koppling. Ja, du kanske kan göra kopplingen Floyd, men... Känner jag till någon detalj? Nej, så det så. Där. du har inte umgått med dem så där Jag har träffat honom mm. några gånger. Han är ju lite konstintresserad. Mm. Jag vet vad han heter. Jag vet hans förnamn. Robert. Robert. Okej. Okay. Mm. Då... Jaha, är du Donald Floyds dotter? Förlåt? Förlåt. Donald Förlåt. Floyd. Som där, han kände i New York. Eh, ja. Ja, just det. ja just det. Jag tyckte väl att du kände kunde igen andelsdagen. Jag har träffat honom faktiskt på fest. Ja. Hur mår du? så du åker alltså helt själv här ja ja. Ja, så visst. Ja ja, självklart. Det ja, är en väldigt trevlig båt och ser fram emot den här resan nu. Umas. Nä på väg. på väg. Vilken ska ni Det gör någonstans eller ska ni åka båten tillbaka? Ja, jag tänkte kliva av i Singapore. Vi får se sen. Upp till en liten as. Sessonesty på Lars och Jack. Och Jack kommer. Mm. Om du hör det här riktigt. Mm. Lars, vad ska du göra? Sessonesty. man på Sessonesty? Nej, men det är ju en... Inte in som... personally, för sig man. Mm. Ja. Spänder då, eller vad gör jag? Kan spända. Uh, ni kan spända om ni vill veta mer. Nej, jag spännade två. Vad? Igen? Nej, ah, jag spännade. Okej, okay, ja, just det, det är inget slag. Nej, det spännade igen. Men du skulle ju inte ha slagit förra gången då. Nej, du skulle ju inte men du fick spända. Vi fick veta lite mer, men du ja. skulle få tals. Nej, jag Ja, jag spännade. Mm. Ja. Uh, ett, mm. hon ljuger. Mm. Om någonting. Vem hon är i alla Två. Uh, det är helt osannolikt att... Uh, den Floyd du känner skulle skicka iväg sin doktor ja själv. Uh, och jag kommer då ungefär sånt sånt. Uh, mm. <laughs> ja, det. det är inte så att nu fungerar så vitt du kör till. Uh, ja. Mm. ja. Ja, nej men hur nu... låter det vara det? Nu har vi bara trevligt i smilen. Prata strunt. Och om... Jack, och förresten, du skulle ju sitta hos katheden. Ja, ja, jag, ja. ja, ja. Mm. det är bra. Fantastiskt. Och, och jag, och jag är alldeles nervös. Möta för fröken Wollisen, men han var snygg. Ja. <laughs> Otvinning, menar jag. jag skulle tvinning. inte du få en egen ja. inbjuda? Uh, jo, om ja, de skulle prata om det så kanske vi fick sätta allihop och äta mm. med honom någon gång. Ja, jag ska resa många veckor. Ja, du kanske också skulle vilja ja. sitta vid kaptenens bord Vi kan säkert, om i. är lite små sittande, så kanske du också inte intresserad. Äh, nej, jag tror inte det. Jag tror yes. det ska ta tid ikväll. Ja, ja, ja, ja. Fast inte ikväll, I utan kanske en annan kväll, liksom. Ja, ja, just Ja, så använder du. Skit 14.3. Skit Kommunikationscentralen. <laughs> kanske ska telegrafera pappa, då? Ja, lite. Ja, efter en stund så ursäktar hon säger att hon känns lite trött. Jaja! Ja. Och ungefär samtidigt så har... Mac Riffeln! <skratt> <Black skratt> tignat till något. Och... så här och Muttrat lite och tittat sig omkring. Och sen får han se in på den här ss Hey, fucking Ferris. <laughs> oh, look at the time! Jag ska gå och flascha upp mig inför kudden! <laughs> ja, då skulle inte vi upp huvudet näsan här. <laughs> ska jag ut och växa katten, tror jag. <laughs> Men uh, verkar inte rotera honom så, jag, så han uh, upprepar. Uh, det sitter uh, på nu, okay. uh, uh, jag sitter ju i talandet ännu högre. Jag reser mig upp och... och nej, fan. <laughs> jag reser mig uh, upp och uh, sa... Men där sitter ju en jävlig galasj! Det går framför så att han inte ser dem och eh, jag tar med mig något drickbart ifrån vårt bord Du skulle sitta sitta med oss, Mack. Ja, skulle jag. Ja, glöm du det. Det Vem är du? Vi leder ju skyttet. Ja, nej. Jag när det Vad ja? Det är Du är väldigt nära. Han, förfunger är Arr, Han är förfungna efter sig. Kluntan är tom. Kom så fyller vi på den! Ja, vad är det? Ja, kom, kom, kom! Det är liksom... Åh, <snittet> oh, det där är den rådliga säljningen! <laughs> ja, de tre SS-officerarna verkar återgå till sitt. Då står vi bara och... Öl! Jag har packat braxet med mig och jag kommer ut <slut> därifrån och försöker se om jag ser vad hållet är på vägen. Hon går in i hyttlängan och <här> ja, ja. bortåt in i hyttet. Är samma länge som min hytt i? Ja. Okej. <Ja>. är med mm. hytt efter 14F. Lite casual. Hon går in i en hytt och stäng om sig. Jag noterar vilken hytt det är. Hyttnummer Okej, då går jag till min egen hytt och uh, tar på mig finkläder för middagen. Vad mm. Ja. det då mot se eftermiddag? För att köpa mig. Mm. Mm. Vi har Ja en Jag, och, jag vi, vi, äh, så inte luktar som en Ja, men du hjälpa mig i håret. Jag vet inte vad jag ska göra Nej, jag kan hjälpa till. kan ha till och Ja. Jag kan fläta lite. Jag har blivit bästa vänner nu. Jag Hoppa i passing. Vem innehåller det? finns ju inte, men det finns ju ett, ja. ett varmt bad. Ja, en, en liten badavdelning med en mm. Finns Det gott om havet att ha ett simma i. Ja, slänga tre på anskan ska du ligga får och... simma bra. Ja. <laughs> simma i kapp. <laughs> helt så det är som inte du här Det är inte någonsin nej du var på eller bara large och service undholder Mac Mac Mac Mac Mac Mac fantastiska Mac om Mac Mac Mac Mac Mac Mac får och <laughs> och annat. Det är gatuslagsmål och klankrig och annat. härligt. Gamla släkten, MacRifles, <laughs> <skratt> år, det var det den gamla Annika-släkten på ombärande under många århundrader under den engelska ja, givetvis och givetvis så rätta du honom någon annan har fel Ja ja, han skiter han... <skratt> ja, ja, <det> i <skratt> han fortsätter med. jag har min historia berättar alltså. det var Saber man uppdaterade sig för den nya <skratt> hur fuller du av, så du tillbaka? <skratt> nej, men jag har typ så salongstricket jag tänkte mest att man behövde lyssna på både de här historierna samtidigt, jag har en egen, ja. ni egen, ni egen <laughs> mental historie. <laughs> Jag har en egen mental har haft ett par annat ord så det blir en helt konstig. Ja. Så. ja, så sitter de och fnissar. <laughs> <laughs> Nej, vi sitter bara och fnissar att de är ss <laughs> Nej. Ja, de är inte kvar så jättelänge sedan utan de eh, trikker upp sin andra öl. Och så, så. kommer iväg. Ja, ursäkta ja, ska middag? Middag, ja. middag. Hej, mm. är <laughs> Jaha. Nu, nu är jag uppfräschad här. Ja, vi ja, får Är det lenger middag? Ja, men det är service. Middag, gudabitt. Ja. ja, ja, ja. Vi lived och vi got about two minutes in the game. Ja, precis. När ja. första dagen, med två veckors svartresa. Ska vi skrida in nu med varje dag? Ja, ja. ja. Men den lilla jäftrien ska vi leta reda på imorgon. Ja. Ursäkta, vi, vi måste lägga till här, vi har sluta och krampa Slut nu. Sluta krampa du? Leder du? Slut. <laughs> Slägga, oh no. <laughs> <sura> spräng, <laughs> <laughing> det går uh, uh, <laughs> ja Han blev superlärd. Han var aldrig. Han slutade med en champagne tankbåt. On the fly påfyllning. Bara lägg upp det Som